Men må våkne. Beilherd, våkne opp deg. Hva er det? Herregud, jeg får mulig å få... For... Du må se å komme deg opp øyeblikkelig. Gran er forsvunnet. Hva er det? Ja, han er forsvunnet. Han er blitt borte i løpet natten. Fått deg å Vi må vite å lete deg. Hva gjør vi? Han! Vi skal ned vi tar denne stien her, det er den snarvei. Jeg stusser. Hvorfor valgte du å bygge akkurat Jeg vet at den fører til et bestemt sted ved kjernet, men hvordan kan bygge hvite så sikkert at det akkurat dit vi skal? Ja, kanskje Gran bare går for en liten morgentur? Åh, jeg skulle ønske du hadde rett, Sant og si, tror jeg det ikke selv. Jeg husker døren jeg hørte, og det svake skriket fra skogen. Det var Gran som gikk ut i mørket, og som plutselig ble overomplet av noe forferdelig. Det var han som skrek. På et par minutters mars er vi fremme ved vannet. Det ligger dött och kjører makt i foran oss sin den grå En uren dunst slår opp fra det. en klam lukt av frottnelse. Bukke, Erlund, er du helt sikker på? Ja, nå är jeg det. Där ligger han. Hå? Hå? Nei. Oi. Oi. Nei. Nei. Nei. Gud. Han ligger på ganske grøtt kanske en meter under overflaten, filtret inn i sivet. Ansikt er helt for tråkket, munnen halvåpen som ett stumt skrik, øynene fulle av angst. Du store Gud. Du store Gud. Hva er det som går av Lilian? Jag ville ventet att hun skulle besvime av sjokk eller noe sånt, men kinnene hennes har fått ny farve. De matte øynene har blitt levende. Hun ser som om hun plutselig har blitt befridd for en stor byrde. Hva betyr dette? Har ikke Gran vært hennes venn? Hennes meget er han druknet? Det ser sånn ut, ja. Sånn, ja. Sånn, jeg foreslår at du og Lillian går tilbake til hita. Ja. Kom, Lillian, det er vi kan göra här. Ja. Nei, det er ikke noe vi kan göra. Ja. Kom, Lillian, kom. Ja, kom. Det var dette jeg avfart mot i går. Dette skulle ha hørt på mig. Mm. i stedet for å fortsette denne vanvittige leken. Det straffer sig for en uinvigit å prøve å med det hinsidige. Ja. Det er den samme skjevne som har rammet hundrevis av spiritister. For exempel en man som Ludvig Dahl, som også druknet, efter at hans død var forutsagt. Se min artikkel, Spiritismen som selskapslek, i svøpe nummer 4, årgang 1987. -19 -19. Ja, takk. Spar deg, Hjermen i Hadenmørk. Vi kunne kun unnå noen omstendigheter dratt tilbake til byen i natt, i det været. Nej. det er vel bedre å vente til lyne har slått ned, ikke sant? Og du har vel tänkt att vi ska bli her en stund til, eller hva? Til lyne slår ned igjen, til det ikke er flere igjen av oss. Selvf om vi ikke har hatt någon grunn til å være her før, så har vi det i alle fall nå. Här er det skjedd noe som forplikter oss til å en gang skylde å oppføre oss som voksne mennesker. Og vi kan ikke stå och bro. Hjelp meg å trekke dem vokt. Bug og jeg hopper ute. Mørk assisterer oss fra bredden. Det er ingen lette oppgave. Vann er iskaldt, og bunnen gir etter når vi tråkker på den. Den kjennes som kviksand. Hvis Granns kropp ikke var som innfiltret i side, vil han ha fortsatt å synke ned gjennom hjørmen. Og vi ville aldri ha funnet ham. Den livløse kroppen er nesten stiv Da vi omsider får han på land Bugge går straks i gang med å undersøke Jeg ser på blikket I de oppsperrete øynene Det uttrykket ikke almindelig dødsangst Men angst for noe annet Noe ufattelig ja. Her har han blitt myddet Ser du noen spor etter ytre våld? Nei, nei Så har han med andre ord kastet seg ut i vannet Av egen frivillig Ja det ja. finnes andre muligheter. Hva? Ja. Mm. ja, det finns andre muligheter, men den mest nærliggende lukker du øynene for. Det är en synd som er verre enn alle andre, en forbytelse mot den hellige ånd, ja. och det är domheten. Den synden, Kai-Bugge, har du gjort deg skyldig. Hør, Herberg, vi trenger virkelig ikke å høre et av dine foredrag akkurat nå. Hør. La oss finne om vi kan rave en båre av, så vi kan få flyttet stakkes gran til et annet sted enn han kan ikke like her. Ja vel. Men du må snart inse at dette ikke tar slutt før vi kommer oss vekk herfra. Jeg undrer meg litt over at Bugge vil flytte på like før lensmannen har sett på stedet, men jeg får meg ikke til å si noe. Vi bærer gran opp og legger ham i den lille vedboden. Vår lille gruppe er lamslått, vi går omkring som en døs. Jeg klarer ikke å fri meg fra tanken på at gran er blitt et annet offer for dragsugge fra blåkjern. Eller rettere sagt det tredje. Lillian blir jo reddet bare med så gran er altså blitt besatt. Han, den mest nøkterne av oss alle. At han oppførte seg så merkelig i går var ikke bare på grunn av Bugges flørt med Lilla. Han var slik fordi han fremmed at fantastisk stemning hadde sneket sig inn på han. I natt gikk han til kjerne, stirret ned i det måne glittrende vannet, kjente suge Så kunne han ikke holde seg lenger. Besettelsen overmanet han. Han skrek i vilde angst og kastet seg i virvelene. Bug og går ned til kjernen igjen for å se om det finnes flere spor etter nattens drama.